аби в такий спосіб колективно, редакцією, наблизитися до нашого буремного життя. Мені стало соромно і своїх перестрахів, і моральних мук. Весело крокуючи Ерійським бульваром, між Заріна і Нехтополь, я до кольок грудях сміявся з власної глупоти. Не мав в світі нічого страшнішого і підступнішого от людських забобонів. Дядько Денис повернувся з жовтого дому, задуманий і тихий. Перші дні він тільки й знав, що сидіти біля вікна та пасти очима солом'яну вулицю. Невдовзі почав виходити на двір. Вбирався у валянки кожух та зайчу шапку діда Єврося і зранку до самісінького вечора непорушно простоював біля воріт, зирячи в небо, Видивлявся завтрашній день. До нього скоро так звикли, що вже й не віталися. Зграї ворон та гробців, днювали на його шапці, на комірі й кожуха, і увечері, коли дядько нарешті простував до хати з гелготом, з хрустінням промерзлих крил, спахували в небо. Техніки, що лагодили обірвану лінію, прийняли дядька Дениса за стовпа і оббішали дротами. Електромантери повісили на дядькового носа вуличний ліхтар, і ми довго економили на світлі. Навернули дядька на життя солом'янські тривоги. Після емоційного виступу газети «Голос Іріця» страховисько ніби крізь землю провалилося, чи присоромлене пішло світ за очі. Поволі затихли наполохані балачки. У крамницях знову лежали сіль, мило і ситець. Дід Євраз уже не згадував про кінець світу, а захлопотано длубався з глиною біля припічка. І несподівано, страховисько нагадало про себе. Нагадало серед білого дня, коли солом'янці чекали біля продуктового магазину на свіжий хліб. Хучмата снігвахмара вихопилася з-за крайніх від поля ерійських хат, Влетенським полем промчала повз магазин, Дихнувши в обличчя солом'янчан колючим пилом, І проковтнула машину з хлібом, що наїздила з боку ерію. Скреготнули гальма. Темний клубок шоферового тіла, який встиг в останній мент вискочити з кабіни, Покотився на узбіччя бруківки,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 Викоталося щось темно-синнє, волохате, і, женучи поперед себе хмару сніжного пилу, кинулося на базарян. Пакульці, начувані про страховисько, полишили сани що духу.